dan nam aloh miru jer je ono interesantno i aktorno uvijek temi, a to je islam, borbi protiv odnosno stav i stavnika su pitanje neke aktorne stvari u tog pitanja. Prosim. Mikrofon, sam. Ne znam, Hvala. Hvala. hocam. Hvala. Ja lično nikad u kasnijem terminu nisam držao predavanje. on je lišao malo u španjsku premijerolivu kad ljudi se počinju, tako da su im kako ljudi se počinju, kako svi ne popadaju gdje zavrsku kolektivu. Evo ja sam sad predavanja, malo da se počinjem po prvi put. U životom dragu. E, tokom danas puta malo sam postao bez grla, bez glasa. Sad je bilo tu bez glasa, pa danas se reći biti o problem toko predavljam na mikrofonu. Tema je kao što je najavljeno Islam protiv svije vjerja i ovo je naše treće druženje ovakvog karaktera na ovom mjestu organizaciji Kluba 19. Oni koji su bili do sada, nadam su bili neki od vas, mislim da su proveli ugodni i korisni sad vremena ova dva pritvrna sastanka naša druženja, kažem predavanje. To što bude ljudi kao druženje, nekao predavanje, volio bih, da imate pitanja vezanih za temu, konkretno više raza za temu, nema pomeni puno prioritetnih tema o kojima treba govoriti kada govorimo o vjeri, kada govorimo konkretno o islamu. Jer tamo gdje nema vjere, ima puno suje vjeri. Mi smo danas suočeni sa poplavom sujevjerja, bilo da je to Crna Gora, bilo je to Srbija, bilo je to Bosna i Hercegovina, bilo da je to van prostora bivše u Ostaviji, Balkana, Evrope, same itd. Ljudi su suočeni sa poplavom sujevjerja. To je toga što nema dovoljno vjere, nema istinske vjere, nema prave bogobojaznosti i znanja o vjeru. Kad govorimo o sujevjerju, Kazuću da ovo predavanje večeras treba da podući. Ima predavanja ili govora koji podigne ima čovjeku, popravi mu vjerovanje, prosvjeti mu neke vidike. Ima predavanja koje podučavaju i povećavaju znanje. Ovo ječerašnje trebalo bi da bude od ove druge vrste. kaže kad govorimo svi vjeru, potrebno je kazati da ovaj govor spada u temelj Akajda. Akajd je temeljna islamska nauka, jer u prijevodu znači e, nauka o temeljnim načelima islamskog vjerovanja. Neki još nazivaju mu tevhid, ili znanje o jednoći naše gospodara, jer Allah Đalešanu, njegova osnovna, tako reći, podrednica jeste da je jedan, da nema sudruga partnera, širika, la ilaha illallah, zato je najveća riječ ili riječi koje se mogu izgovoriti od strana jednog muslimana, a to znači nema bogacama Allaha ili nema onoga ko zaslužuje da se istinskih sve obožava. Međutim, kada sujevjerja pokucaju na čovjekova vrata, vrata njegova života, njegove svakodnevnice, on je dobro narušio temelje ovoga što se zove Tevhid ili Allahova jednoća. On je otvorio vrata sa sujevjerima velikog širka. Šta je širk? Širk je pridruživanje Allahu drugog. Svakoko na određen način u svom vjerovanju pripisani pridružiti druga jedinom gospodara i stvoritelja svih svjetova Allahu Jalešanu, to je najveći grijeh. Allah je kazao da će oprostiti osim širka. Inna Allaha la yaghfiru an e yushrak bihi. Zeista Allah nečo oprostiti da mu se čini širk, odnosno da mu se neko smatra ravnog. U Jafiru Maduna Dalek primaj je šar. ono što ispo toga oprostit će kome on gude htio. Šta znači Allah smatrati ravnog nekoga? Znači obožavati na određeni način nekoga pored Allaha želšava. Ako neki čovjek vama u povjerenju ili javno na televiziji radi, kaže da će se u budućnosti za godinu, dvije, dan ili dva, deset, i to i to. A vi mu povjerujete u to. Onda ste pripisali Allahu, Đelešanu, Udruve. Jer Allah je kazao u Koranu Saddubillah وَعِنَّهُ مَفَاتِهُ فَلُقَيْبُ Kod Allaha su ključevi nepoznatomi. لا يَا نَمُهَا إِلَّهُ Ne poznaje ih niko osim Allah. Odnosno, samo Allah zna šta će se desiti sutra preko sutra, za mjesec, godinu, 100 godina, manje ili više od toga. Ako mi vjerujemo nakon ovih jasnih gospodarovih riječi da ima čovjek koji govori o budućnosti i pogađa, onda, znači, pripisujemo druga našeg gospodara. Allaho svojstvo i njegovo pravo jeste da poznaje sudbnu i budućnost. I nikoga od ljudi tome nije podlučio, nije mu to dao, osim svojim poslanicima, u određenom obivu, da bi oni podučili ljude i uvjerili ih da su poslanici od Allaha Čalšana. Poslije Muhammeda s.a. više nema poslanika. Evo 1500 godina nema poslanika. I do sudnjeg dara više nema Božih poslanika. Muhammeda leji se rani poseljeni. Ako bi zašao znači, čovjek i govorio da u budućnosti će se desiti to i to, a ljudi mu vjeruju, U stvari počinio širke i pripisaju lahu i Izašao je iz okreja vjere koja se zove Islava. Pađem Hameda 27. Onaj ko ode nekome ko se bavi ovim stvarima, nekome Kataru, Vračaru, Sibribazu, samom ode da ga pita za nešto. Bezdavu povjeruju. Samo da ga pita. Da učinimo jednu analogiju. ona je ko nazove Ono kako u 12.1 popolnoći predviđa ljudima budućnost. Kaže, e, namaz mu neće biti primljeno 40 dana. 5 namaza, njeno to je 200 namaza. Ovdje ću malo napratiti na degresiju. Ovim, u stvari ukazuje Muhammed aleyhi sallam koliko je za jednog čovjeka muslimana bitno obavljati namaz ili molitvi. Neki se zadovoljili samo odlaskom na Neki su malo ravnosni i idu na čumu. Neki klanjaju poneki namaz u hefti u sednici. Neki poneki namaz ne. Međutim, onda se kaže namaz mu neće biti prije dvijestotne namaza. Ako bi reklo, pa dobro je onako nekmanjano. Onaj ko sebe je zabarao ovakvim on je teko na listinskom gubitku. Pa se sad ovo dalje kaže. Ko ode ovakvom čovjeku, pa ga nešto pita, na primjer, ka ću sebe o ženiku. Kako će se udat kvita Kako će biti plata? Hoću li naći radno mjesto? Hoću li mi dijete pozdraviti? I tako dalje. Kad ovaj odgovori nešto i on mu povjeruje u to, kaže postao je onda nevjernik ono što je objavljeno Muhammedu a.s. Postao je nevjernik u Kur'an, postao je nevjernik u Allaha. Pazi da ova tema jeste Islam protiv sujevije. Ja ne znam da li ovdje ima hrišćan. Bilo bi nekada dobro možda pozvati nekog hrišćanskog teologa na zajedničke ovoj temi se razdobara. Ja ću govoriti o islamu protiv sujevije. Znači, nulazeći ono što hrišćani ili samo hrišćanstvo i da kažem druge vjerovome govore. Sujevije je u stvari svako vjerovanje, ideja, životna praksa koja nema uporište u vjerskim tekstovima, razum to ne prihvata i nauka to nije potvrdeva. Znači, ako neka ideja ili vjerovanje zaživi među ljudima, a nećemo naši dokazati u Kur'anu ili Sunet, nije nauka to odobrila i razum to ne prihvata, onda je to sujevjeno. Naprimjer, ako ljudi vjeruju da kada ptica, sleti na krov kuće nekog čovjeka, na primjer, gavran ili vrana. I ako se olazi, a onda oni smatruje da neko umrijeti iz te kuće, bez obzira što ogromna masa to vjeruje, to je vjeri. I ono nema nikakve veze i uporišta u stvarnosti. Na primjer, prvi vojnolog pitanologiju Muhammed Adai Sallam prije 14 vijekova govori lahameh. To znači nema sove. Ljudi su tada vjerovali prije 14. ili 15. stoljeća da ako sova sleti na krov kuće nekog čovjeka da će neko umriti od atle. se XVII se izborio protiv ovoga i kao za ljudima da nema ima ništa od toga. Jer kad će neko umrijeti, budućnost, sudbinu, posle je samo Allah će Evo mi posle 15. vijekova vidimo, čujemo i znamo da masa ljudi konkretno vjeruju u stvar. Prije 15. vijekova Ljudi su vjerovali, preislamske erafike, mužnici koji su obržavali kamenje, drveće drve, životinje itd., da ako se dvoje ljudi vjenčaju u mjesecu šeovalu, a mjesec šeovalu dolazi između dva bajrama, je, Ramazanskog i Kurvanskog, da će onda se tu desiti u tom braku nešto vaše. Jer sam izdravci šeovalu, a mi smo sad u mjesecu šeovalu, znači smo, on je odmah nakon omazanje, znači sam iz nas šambal znači otinči razinči se razvesti se. I onda su oni vjerovali da se u tom mjesecu stupi u brak, eto ti frki uopšte. I dan danas, evo, posle 15 vijekova, pitan ljude bogati ovaj, imali li to ugenčanje zbog dva bajna? Ja sam dosta tragao za ovim otkuta, tolika pomama tog pitanja, imali li ugenčanje zbog dva bajna? I onda sam našao, jednom čitavu, jednoj krizi upravo ovo predanje i u stvari to je to. I u vrijeme Muhammed a.s. znači bilo je izbjegavanja žetme između dva bajnama. Vlasne što kaže Aisha radijallahu anha. Aisha radijallahu anha je bila jedna od žene Rasulullahu imamah a.s. njemu najdraža žena nakon njegove prve žene Hatice radijallahu anha. Aisha kaže Muhammed a.s. se oženio u mjesecu šavalu znači između dva bajnama. A koja žena je od mene ljepše živjela sa Iako se samo mnom oženio znaš između dva bajnama. Ovo nam ukazuje da je ženitva između dva bajnama dozvoljena, da je to nešto sasvim normalno ako ljudi imaju uslove, a da je vjerovanje da nema ženitva između dva bajnama da to se ne smije uratiti sve jednom taškom sujevjerije. A rekao sam sujevjerije otvara vrata širka, najveće grijeha. I zbog toga danas je vrlo prioritetno govoriti o sujevjerima. Mi često što priču o novotarijama. Ima dosta ljudi koji mnogo priče o novotarijama. Novotarija je ovo, o novotarijemu. Novotarija je, novotarija je stvarno što nije došo, što nije donio Muhammed s.a. l.s. Al šima nije došao. Najgora novotarija danas koja postoji među muslimanima i ne samo muslimanima, su suje vjerja. Suje vjerja. Ona se koliko oprošila, to nevjerovatno. Zagreb dođe, dođe u Saravu, dođe u Belgrad, dođe u Podgojicu, dođe u Minhen, Beč. Suje vjera ista vladaju među ljudima. Zašto opet kažem? Jer nema vjere. Nema dovoljni istinske vjere. Šta stoji na putu sujeve, kako ih neutralizati? Fali dvije stvari. Prva je telekulu ili osnovna znalaha Čelešanu, a druga je vjerovanje u kadr, sudbinu budućnost. Vi znate da je jedan od imanskih šartova vjerovanje u kadr, sudbinu budućnost, Kajrihi vešerrihi, dobra i zla mi na Allahi dala, da je to od Allaha Đalešanu. Znači ono što se desi od dobra i ono što se desi od nika što nevališ, to je kod Allaha Đalešanu određeno. Kada čovjek zna ovo i poznaje, onda će mu biti lakše da ide kroz život. Biće otpor na sujevjeru, ono ga neće moće dotaći. Neko će možda pomisliti zašto mi ne znamo svoju budućnosti. Zašto ne znamo šta će nam se dešavati? Zato što je to velika milost od Allaha želja. Velika je milost što mi ne znamo svoju budućnost. Zapisle da znamo svoju budućnost. Mi smo svjesni da budućnost, ovaj, kao je dosadašnji život i naš predmjernji život, sadrži i dobro i zlo. Mi bi se obrovnavali dobru. Ali ako bi znao iz budućnosti makar jednu stvar koja ti zaneče svidjeti, ti bi zbog toga patio. A možda ih ima do kraja života dvadeset. Deset, ili dvije, makar bila jedna. Na primjer, da se desi nešto što ne voliš, se pravneš savotu, na primjer, da je dobro. Slomiš kruku u nogu, da se je djete razboliti. Ti bi zbog toga patije. Viš kolika Allah milost prema čovjeku, što ne poznaje svoju budućnost i ono što je pred njim. Druga stvar, šta je tebeku? Tebeku je oslanac na Allaha, Čadršani. Ima ljudi koji kažu, ja se oslanjam na Allaha. Međutim, to nije dobro oslanjajan. Zato što ne radi ništa da bi se istini s osnovno na Allaha, Đalešan. Ne možeš sjediti kući i reći ja sam musliman, čekam da mi padne s nebesa, da mi gospodar moj obskrbi, jer ja sam musliman, hlanjam, postim i tako dalje, a ne činiš ništa da dođeš do svoje nafake, do svoje obskrbe. Allah, ti neće postati s nebesa. To nije pravi osnovac na Allaha, ne možeš reći ja se osnovnjam na Allaha. Nego trebaš krijenuti, izvršiti sebe, naći put kako doći do halal nafake, do halal obskrbe, dozvoljene, lijepe, pristojne, a zatim kazam Gospodem da sam učinio sve što je do mene i sad se oslanjam na tebe, ta ti doći Allahva pomoć. Ne može student izraći na ispit i učeni i reći ja se oslanjam na Allah, ja sam musliman, klanio sam, a nije knjigu otvorio i očekiva da ga Allah pomođa da prođe ispit. Možda će mu Allah nekada ne da prođe, da bo pokazao svoju moć imali činu da tu, A on je šablon i nikad samo dva puta u životu nije gledao. Ja živoješ bodat cunovač, ako nisi otvorio knjigu, naučio, izašao ono na ispit. Onda leženo je ljava pomoć, to nije usmala. Nešto će sad kazat, pa dobro, ako ja uzmem knjigu naučim dobro, što sam imao ostala ljava. Zato što ljava kada na koga negiraš, putave da dođeš na ispit, knjigu si naučio na pamet, on će te blokirati, pa za te što ništa Neš, ne samo ga sedeti. I to se dešava opet ti pokazao svoju moć, A ono mi je kome joj hoće. Allah ne da ovakve primere svakome, ali ovo je jedan temelj kada govorimo o telekulu, osnovcu na Allahe željša. Jednog najpokladnijih sujevjera, prisutni kod muslimana i nemuslimana, jeste kada se desi nešto dobro, kada stvari krenemo onako kako smo mi zadovoljni, da tražimo kako drgo da malo u njega, Kod nas posanaca stvar je malo lakša, mi kad nemamo drv, imamo glavu, to je tvrdno da pokicamo tu i tako dalje. Ovo sujevjer je da se mora pokicati u drvu. Pristupno je kažem kod muslimana i kod muslimana. Pristupno je čak kod američkih pilota, njihove uh, US Force, ove, uh, ovaj, zra, snage, zrakoplome, je uh, piloti pri svakog ulazka, U amidu od porijetanja puca stvari podju pa Odakle ovo su jevere vodi po rijeku. Najlje više hiljada godina na britanskom ostrvu živjeli su uh, druidi, keltski svećenici. Koji su imali velike obrede. Obredom glavnom više božstva. Nisu isti nisu zaistinski vjerovali u jednog boga. Nisu bili pripadnici monoteističkih religija. Vjerovali su smo što da u njihovim šumama, svijetim šumama, u svakom drvetu živi pojedan Bog i da svako ima svoje sveto drvo kojem treba doći kada je potreba, ko čovjekova potreba što je, da mu priđe do tom drvetu i da to drvo moli za ostvarenje svojih potreba. Znači svaki čovjek u osnovi ima potrebu da zamoli Allaha Đalešanu. Nešto ti treba, zamoliš Allaha Đalešanu. Neče kada se bojiš, zamoliš gospodara svog. To je ta nid koje kojoj smo mi vjezani za jednog jedinog Boga. I ako se ne obraća Allah-u jednom jednom Bogu, nanaći drvo životinju za što treće da se ne obraćamo. I oni bi otišli tu i pred tim drvetom upučivali svoje molbe, svoje dobe. Allah koji sve to nadzire nekada bi svoje mudrosti dao da se nekom je od njih ostvari nešto od onoga što su molili. I kad bi se to ostvarilo, Oni bi vjerovao da je to stvar usnišao na dovoljnim odmorom njegovog Boga iz drveta, brzo bih onda trčao od tog drveta i prvo što bih radio bilo je znači malo bi pokucu u drvo, a to je značilo, hvala ti Bože koji si dao da mi se ovu ostvariš, da sam te zamolio. I vidite odavde, znači godine, o hiljadama godina porijedno se nešto dobro desi, ljudi kažu moram pokucati drvo. Da ima oni koji misli ako ne pokucaju drvo, stvar će krenuti po zlu. Međutim, ovo su otvorena vrata, nevjerstva za muslimana, kukaj govori. A i hrvišćani moramo dobro razumjeti. Otvorna vrata nevjerstva. Jer s ovi onaj vjeruju u jedno od Boga nema ništa. Naprotiv, ako mi se desi nešto s čime sam zadovoljen, reći ću, alhamdulillah, fava Allah. Obredovačite, reću Allahu Akbar. kad se obreduje kaže Allahu Akbar, Allah je najveći. Reći subhanallah, slavnjen Allah, želešan. Reći mašallah, tako Allah ptio. A taj način izražava zadovoljstvo. A to je zikr, to je spominjanje naše gospodare. Još jedno veliko sujevjere koje je prisutno jeste prelaznak mačke preko puta, ali crne mačke. Ne znam, ove bijele, sive, smeđe, ako prijeđu to nisam konkretno izučavao, mislim da nije toliko opasno. Ali crna prijeđe preko puta, eto ti belaje, onda je puter. Ima ljudi koji čekaju po 50-15 minuta da prože pri prije njih tim putem, čovjek je jedno hvala sedam uđu na poslu, još nema naroda, crna račka je on preko puta, on sad je zaspol tu čeka 15-20 minuta, on je sad vama probudio, pro suhbe kahu, popio i prošao tuda, svo to vreme čekao, zato što misle, ako ja, on prođe tuda, dešava se nešto loše. I oni što zabilaze je po 300 metara, a ima je treća solucija da čovjek plusne tri puta, Nekima to nije dovoljno pa kljuje četiri, peš, šest puta, pupljiva sve oko sebe, pored sebe, sebe, savistljiva i onda oče da prođe tuda gdje je prošla crna mačka. Ovo je također sujevije red koje nema veze sa zdravim razumom, prvo nema veze sa naukom i nijedan djelski dokaz ga ne potvrđuju. Ako je to tako, onda je to sujevije. Samo to vjerovanje u mačke, u crne mačke i tako dalje, buče porijeklo još iz uh, vremena, Prestala je inkvizicija koja se dešavala u Španiji, znači 1400 te do 1500 otprilike. Tadaajme mnogo ovaj žena bilo spaljeno pod optužbom da su da su bile zlaši bludnice i tako Žene koje su bile bitke grada, to što kažu. a zajedno s njima spaljivane su i mačke. Zbog svoje bitke grada su pozvalje, kažu to kažu na Veneru koja boginje pote. Crna mačka je posebno zlokovna, jer ta boja crna predstavlja unutrašnjov pakla, u osnovu dženhenema itd. I onda je, znači, krstnačka inkvizicija spavila nepravedno begajni hak žene pod obježbom da, da su vještice, a s su i mnogije životinje, konkretno mačke, nedužno bile spavite. I odavde, u stvari, od danas ostalo da to ako crna mačka prijeđe preko puta, to da ne znači je bila što nikakve veze sa stvarušu nema. Zato ako mačke prođe, i slobodno Pođite tuda, nije nikakav problem. Ne bojte se, slonite se na laha Čelešanu i to vam je, to vam je dobro. E, kako se u stvari desi da nekada, da da pročitate horoskop na primjer, koji ono klasično sujevije rijeva, klasično sujevije rijeva, jer sve ono što predviđa budućnost i sudbini čovjeku upada u polje sujevije. Nečeo reći da u tome nema neke istine, da se ne pogodi nešto, da neke naše osobine ne budu nakre kakve se kroz te znakove predstavljaju, ali vjerovati da se kroz ovakvu vrstu astrologije može predbiti budućnost i vjerovati stiknuti, to je veliko sujebine. Vratite se sad malo unazar, vratite filmu se Kad se čita ovo kad ga čitaš, može da danas pročišao, tamo piše posao tada daj mi nije mi ovo imamo ljubav, nije mi ovo pogodilo mostravlje zdravlje, ništa i od toga. I tamo nešto žetlito, e vidi ovo mi pogledaj, kako ovo pogađa, i sve pogađa, sve ovo istine pogađa. Tamo mu 90 lažni vekov, jednu istinu na tomu, i on to vjeruje, Kako kompletnu istinu. To nisu aršini ljudi koji normalno rezonu u životu. Upravo se ovdje radi o nečemu, znači taj ljudski strah. Čovjek je stojan kao slabo biće, on se boji, punje stragova. I ima potrebu da se za nešto veže. Ako se ne viže za Allaha, za istinsku vjeru, za Boga jednog, onda će se vjezati za mnoga sujevima. Ponoskop je klasično, klasično će sujeviti. Međutim, kako se desi da zaista nekada neko pogodi nešto iz budućnosti koje se bavi ovim, a rekli smo da budućnost poznaje samo Allaha, i da je samo djelonično od toga svojim poslanicima davao, da bi uvjerili ljude da su poslane odbog. Neko zaista pogodi nešto, kako se to dešava. E, da bi čovjek uspio pogoditi nešto, uči u ovu uporu života, e, mora se jako uprljati. Imamo dosta, nažalost, ljudi koji pogađaju podušnost, zapisuju, otvaraju zvijezde, tako itd. Tz. Bave se raznim šalatanskim poslovima. Kada vi ste vidili konkretno mnogo tih amelija koji se zapisuju, mnogo tih zapisa, vidite da to skupno raznih hieroglifa, raznih šalatarskih zapisa i tako dalje. Imaju i halal zapis. Znači, može se čovjeku, koji ima određene probleme duhovnog karaktera, napisati nešto iz Korana, konkretno ajde od Gursije, suratu fenet nas i hlas, dati mu da uči, ne da to okači na sebe, i da to nosi, nego da uči sasvom ovdaje papirić, kad god osjeti neku duhovnu te mogu da ga uzme, i da čita to. Na prviđer da pisat mu venodostljene dove Allahov od poslanika sada Allahov ala sallam. Kao što je dove, ʻaudu bi kelimati Allahi ta'an māti min žarbi mākharbi. Utječem se Allahovim savršenim riječima od zla koje je stvorio. Ovo je jedna dove riječi koje je izrekao Muhammed ala i sallam. وما ينتي قلل هراء إن هوا إلا رحي govorio po hiru svome, nego sve što je govorio, u vjerskim istorama bila objava od Allaha čelršana. Znači, Muhammed a.s. dok unisu objave sure Felek, kul audhubi rabbin Felek i kul audhubi Rabin nas, učio je često audhubi kelimatillahi ta annati min šarima khaled, odnosno utječenim s Allahom samšenim riječima zla koje stvorio, i štitio se tako od tog duhovnog poganov nevidljivog svijeta, svijeta šeitana u džinskom karakteru koji napada na čovjeka i želim mu zlo. Još jedna dova, koja možda još upečadlija i velečanstvenija od ove dobe jeste bismillahi ladi la yedurru me asmihi šeitum fil aubi wala fissamaa i wahu vassamiju l'aim. U ila Allaha s imenom ne može nauditi ništa što je na nebesi, niti što je na zemlji, a on je koji sve i koji sve zna. Basta, kad ovu-dovu proočite, krenuči na put, krenuči na posao, krenoši u školu, krenuči na fakulte, krenuči nekim svakodnevnim obavezano, ti si zaštičen izmadrednom zaštitom. Poga je koliko je ovo je ako, Bismillahil ladi la jedurru me asmihi šekim fil au, wala fis sema'i hua hua sami ulalim. U ime Allaha šim ne može nauditi ništa na nebesima, niti na zemlji, a on onaj koji sve čuje, i koji sve zna. Znači, to su tome koje se mogu napisati i čovjek to treba da uči, zatim da to nauči na pamet i da onda tam sebe na taj način štiti. Ali ako namiknemo sebe i druge, da pišemo hamajlije zapise, da ih nosimo oko rada, držimo u kući, da vjerujemo da nas to štiti, zaboraviši na Allaha za, koji je istinski u kako on to kaže, on je najbolji zaštitnik, Onda će nas Allah, prepustiti tome, i tu ulazimo u polje velikog grijeha, jer opet jedno Allahovo svojstvo zaštite i pripisujemo ili svoje srce vežemo za nešto nekoga drugog, a ne za Allahna znači, želešanu. Znači, ovo je vrlo bitno da se zapamtim. Čovje, znači, stavi puha malju neki zapis i svoje srce veže za to. To me čuva. Mogu ja, znači, raditi to što sam radio? Pazite, problemi duhovnog karaktera zbog čega smo potrebni, sihni bazi, zapisničari, hamajlije je ostalo dolaze zbog našeg načina života pravoshodnog. Čovjek postoji i hoće da živi opušteno, lagodno. Dobrim dijelom ga to vodi u razne devijacije, normalnije koji je danas pun danas se insan protvori u hajvana, čovjek se protvori u životinu. Danas je čovjek najgora životin. Naravno prijeli ili kasnije, s odbog tom svom pogodnom života, pokvareno, čovjek će osjetiti On neće suštinski da mijenja svoj život. Ne ide u suštinu problema, nego samo formalno hoće da mijenja. Daj mi na nekoga da bi nešto zapiše, da ja znači, se malo preporodim u oposavu Belaje, a ja bih želio da nastavim svojim načinom života kakav se živi. Naravno, tu neće biti puno pomoći. Neće biti puno hajra. Treba, znači, suštinski okloniti problem. Oklonit ćemo ga, ti imeš da ćemo Fizmo su predmet Islam, što je pripada Kitab, što je pripada Sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Hamalja zapis ne želi ti je rešiti I kad je otvorio, to, zaista vidi ove stvari o čemu se, o čemu se tu radi. Da se sa sledećim, čovek skine svoju hamalju zapis, na primer kada ode ovaj, da se kupa, da se tušira. Prečeda sa zna ovu logiku. Jer kad je stavio hamalju zapiso ko sebe želi se povuku, njegovo osnovno djelovanje na domnijalku je znači povedu u džahene, I znači on te napada, vodi jednu borbu šetansku-insansku s tobom, ti sad nećeš da sustiš gdje štavaš problem, nego tražiš neku hamailiju, staviš je na sebe i on se pavlači, pustite i ti ostitiš jednu lahkoću. Zašto? Zato što je šetan povukao. Ne napadate više jer je stvario svoj posao. Stavioći hamailiju, vjezavaći svoje srce, svoj razum, zaim kona ne čuva, zaboravio ti si otvorio sebi time, vrata ženeva. Međutim, sa čovjek tine to kad se kupa, šetato koristi, ponovoga napada, stišće, dali, i čovjek u stvari shvati, vidi, nemam hamelije kod sebe, to je to, brzo to stavi nazad. Ovaj čovjek je, znaš, i sad ubijeđen da ga ta hamelija, taj zapis, da mu je to Bog lahko bilo, da ga on čuva, štiti itd. I jako, vrlo opasna stvar. Vrlo opasna stvar. Onaha ne odžinjao in se illa ni abudom, Svrha života, svrha stvaranja u ovom stvorio sam ljude i džine da bi me obožavali, da bi mi ibadet činili, da bi mi se pokoravali i kroz to će naći svoju istinsku sreću. Svaki drugi put u životu je samo pribit sreće. To su trenuci sreće, mjesec, dva, godina, dvije, tri, deset, stotilu godina, ali na kraju težak završetak, koji može mu dan, dva, tri da ti poguti sve ono što si mislio da je sreća prije toga. Zbog toga, čimo česta pita nešto kod odtelja, šta sam Bogu zgrješio? Šta Bogu zgrješio pa mi dađe ovakvu djecu? Šta Bogu zgrješio pa sam dobio ovu? Šta sam Bogu zgrješio pa mi se deslovo? To je taj zaborav da gospodara svih svetova. Zaborav na Allah na ono koji te stvorio, zaborav na suštinu našeg stvaranja koji će Katar uroditi negativnim plodom, problemima, mukom, tako itd. Kako oni pogodi nešto? Ovi koji, recimo, u 12, pola 1, 1, pola 2, najveće predviđaju budućnom sudbi. Kažem da bi to pogodio, mora se ja uprljati. Ovo ne govorim sada da bi neko ovo radio. Nego govorim da bi vas podlučio obavijestuju kako dolazi od do, ovog, da dodajete suštinu stvari, suštinu problema. E, kogod ovo pokuša uračat ću sada, već je sebi otvorio vrata žene. Otvorio je sebi vrata pakla. I Dunjaluka Hireda. Ima ljudi koji, da bi stupili u kontakt sa šeitanom, uprljali se, postavili ovakvi pod, pogažali iz budućnosti, naime, uzmu mushaf, Kur'an, unose ga u WC, gaze po njemu, to je nešto najmanje što mu ukazati, ima tu puno većih i gorih stvari, neću ga sada u detalji. Čovjek se da te mjere uprljak, na ovaj način, noćišći, recimo, recimo, na smetlištu, ruševinama gdje moraju i džini šeitani, ta bičane nebitljivog svijeta za nas, uglavnom, I odmah se oni približe, javi, stupe s njim u kontakt i pravi ugovor. Ugovor kao dvije firme, zasnovan na pravima i obavezan. šetam kaže mu čovjeku. Tvoja obaveza jeste da men učiniš srđu ko što se čini Allahom, Želešanom, da za mene zakolješ kurbana ko se zakolje u ime Allaha, Želešanom, da ispostiš koji dan u moje ime ko što to radi u ime Allaha, Želešanom. A ja ću zauznat onda imati obavizu prema tebi, a moja obavizu prema tebi biće da te obavijestim o nečemu iz budućnosti što niko ljudi ne zna, ti ćeš znati. Da bi time zadivio ljude, uglavnom materijalno profitirao nakon toga je preko toga tako da je tako itd. Šetan ne poznaje budućnost, on ga je prevario ovdje. Ali on nekada može ufatiti dijelove toga na ovaj način, na ime. Šetan i džini su duhovnog karakterna. Imaju mogućnost brzo ukretanja i preglu se u nebeske visine, nebeske sfere. Kaži, bome dole i na nebeskim usijama razgovaraju meleki, anđeli, znači meleki, kao što mi kažemo, o nekim stvarima budućnosti kojima, je oba, kojima ih je obavijestio Allah đalešara. Naprimjer, kada se začne plod u maješnom utrobinu, njegov razvitak traje četiri mjeseca od sto dvadeset dana, zatim Allah pošalje meleka da mu zapiše četiri stvari, koje će njegova budućnost, i taj melek to zna šta je to, da mu zapiše, prvo se kaže njegovu nafaku ili imeta koliki će imati, u amelihi, zatim njegovo dijelo koje će činiti, e, zatim, eželihi, dušinu života, o šakimu nav sajih, ođe biti sretan, odnosno ne sretan, sretan To su te neke pojedinosti budućnosti koje znaju meleki i oni sad razgovaraju a šetani se prikadaju i uspiju čuti nešto od toga, od tej budućnosti. Na taj način oni stigne bježe na zemlju, bježe svojim prijateljima, sihribazima, ljudima koji imaju skopljen kontrakt ili ugovor i upavještavaju ih o tome. Kada sihribaz vidi da mu ovaj reklu istinu, slijepo mu vjeruje, a šetani nakon toga počne da ga lažu, pa mu jednu istinu kaže u 99 laži, Morijete to sad sa horoskopom, na primjeru. Vidjeli ste nekada kada padaju zvijezde jel, na nebo, pa su nekada odkazali sad poželi želju, sad je ovaj, tako i tako. Međutim ja te zvijezde padaju u stvari, ko što kaže Allah želišemu suretu mu u na 562. stranici, ođu meni še al ti, mi njima gažamo te šejtane koji biježaju na zemlju, koji su uspjeli čuti nešto od mene kako su na busjama. Ovaj, nebeskim raspravljima. Nema tu nikakvih želja da poželi želju i želi želju stalno, a ne maksus kad više zvijezda pada. To je ništo sasvim drugo. To veze nijema s nama, s poslimarima, s našim vjerovanima. Mamo da vam sada rekao, zvijezda su radi tri stvari i ko ovoga, ovaj ovoga zvijezdama smatra nešto, zalutao je, učinio je zabludu, prekoračio je ganjicu. Prva stvar, zvijezda slukala s nebesima drugo da bi se ljudi mogli preko toga kao što primjetio nije bilo ovaj navigacije kompasa, a ti uređaji ljudi se preko zvijezda oritisali i drža stvar da ima gađe se šejtani koji uspiju čuti nešto od budućnosti samo što razgovaraju o čemu pričaju meleki i na taj način nekada uspiju ljudi pogoditi nešto od budućnosti ali u glavnom fulaju u glavnom grije u glavnom ti kazati tvoje trenutno stanje i tvoju prošlost jer svako od nas ima sa sobom pored dva meleka koji su na desnoj lijevoj strani, jednog ispred, jednog iza koji ne lahom Allahom i jednog šetana koji nas nagovara na zlo. Taj šetan zna našu prošlost, a i ovaj neki drugi koji je sad s njim u kontaktu zna prošlost drugog čovjeka. I onda oni mogu otići sih bazu i kazati taj tada je rođen tu i tu, nekad je život ruku, nekad je ovo, pa te ova na tvojoj prošlosti i to tebe zna i vidi kako mi poznato pozna to. Nikakve velika filosofija samo šetenski razgovor, mijenja informacija i tako dalje. Ne mogu ti pogoditi budućnost, jer to ne znaju, osim na ovaj način. Kažem, sadašnost i prošlost mogu znati na način koji sam spominuo. E, ja bih ovoj temi, što se mene i tiče, ovoliko imao bih još, nesto, još nešto kazati, prepuštam vama, nadam se, sam vas dovoljno pozitivno isprovocirao da neko ima nešto dodati, pitati, možda reprecirati, ne bi bilo skoraj da otvorimo jedan razgovor. Ja ću samo bit toga spomenuti da ono što se dešavalo u Sarajevu mislim da ova popularnost koju zadobio ovaj čovjek koji se zove neki Turabi je došla i do vas u obje. Možda je neko čako davde iz tog grada zamisali, možda sa prisuti išao uh početkom ove godine u Sarajevu, u Sarajevu, Zetra, na seanse kod nekog Turabije. Kako je to taj čovjek bogao, điči iz Kolica i Malinski onoga ko mu je došao takav, na noge, kako je mogao, ko što kažu, da je djetje 3-4 godine koje nije govorilo, progovorilo itd., kako se to mogao desiti? Isto nikakva velika filozofija. Opet, e, suradnja čovjeka i džina i šeitana. Pogledajte ovdje, u ovoj knjizi koja se zove Svante Suivira. Tim prije što je ovaj, e, već spomenutki Torabi, govorio kako prijma energiju sa nekih zvijezda, planeta itd. A rekli smo šta kažem u Amedane i sedam zvijezdama, planetama itd. To samo znači džinska energia, džinske stvari preko koje je čovjek uspjevao raditi nešto uglavnom dobro svojoj promociji, dobro materijalno zaradi i itd. Znači kako je to uspio prečitati u Islam Kodip Sujevira? Šta je to otvoranje zvijezda? Kako se to otvore Kako neko ti gata u dlan? Može ti pogoditi nešto odakle to dolazi itd. Znači Islam je to objasnio, sam pokušao moj knjizi koja je odrežila svoje drugo izgledanje, prvi put napisao, izačao prije šest, sedam god Djevojte mi, ovdje sam nabrao stotinjak sujevjerja, a nakon tih stotinjak, još sam za 500 novih saznam. Mislim da sujevjere je nemoguće pobrojati. Nemoguće ih je pobrojati i preko njih se najlakše skliznuti u džehene, u lahom srđbu, a lahom je zadovoljstvo, stoga toga smatramo knjigu jako potrebno svakoj kući, svakom babi koji se brine za svoju djetstvu, da ih poduči, da znači u ovim stvarima budu ustravim budu kudu na pravom putu. Evo spomenut ću ovdje jed sa četiri ili pet kudbi predavanja koji se zove Veliki preznaci sudnjeg dana. Prošlih pustam ga također spomenuti. To je jedna od naj, uz ovu temu sigurno možda jedna od najintrigantnijih tema, kada se spomenu Veliki preznaci sudnjeg dana. Sve oči se otvore. I oči djece, i odraslih, i mladih, i starih. Uglavnom, Muhammed Ali i Seven nas obještavao deset velikih preznaka sudnjeg dana. Prvi od njih jeste Dejjav, prokretnik, Uh, koji, kako se kaže, će biti najveće iskušenje ljudba kad je Allah stvorio nebesa Ko je on? Kada ste zadnji put čuli za njega? Jeste li možda nekad u džami čuli da se priča o dežavu? Mamed 27 kaže, njegovo vrijeme će se približiti onda kada se više ne bude spominjao u džamijama. Kada se ne bude u hudbama predavanja, u govornonjem. A on će zavesti ogromnu masu ljudi. Nakon njega, drugi veliki preznak sunnjeg dana sila za ili dolazak Isusa, alno smo Is, i salam s tebesak. Šta će te ta desiti? Treći preznak jeste pojava dva velika naroda, džuđa i međuđa. Četvrti izlazak sunca sa zapada. Nakon toga odmah u istom danu izlazat životinje i zemlje koja će razvojiti vjernik od nevjerni. Zatim, tri velika potresa koju će se desiti. Tri velika zemljotresa, to je znači osam. Zatim, Uh, skupljanje ljudi ili velika soba ljudi i skupljanje ljudi na jednom mjestu koji će svojim očima gledati kijavet ili velike preznake sudnjeg dana, gleda svojim očima smak svijeta. Uh, ono što nam kaže Mamdala i Salam je da jedan pripadni kumetar Mamdala i je Salam jedan vjernik u čijem srcu bude vjere koliko je zrno bibera neće svojim očima gledati smak svijeta. Allah će oprije toga uzeti, uzeti dušu. Samo će najgore rastvorenje ostati. Ja kažem da nismo možda mi ni ti koji će to doživjeti. Ali po onom što znamo nismo više puno daleko od toga. Nismo puno daleko od toga. Jer velikim preznanacima sudnjeg dana prethode i malim preznanci sudnjeg dana. Oni su se gotovo svi objestinuti. Mi ih viđamo svakodnevno, čujemo o njima. Kada majka sebi rodi gospodaricu. Ili gospodara, dijete koji će psovati, vrijeđati, tuđi itd kada vidiš gole posoroge, siromašte čobane, kao ko će i zaimati i nadjetarca u gradnji visokih zgrada. Ovo se preoshodno odnosi na arapski svijet. Najveći im ne bude jer je danas na svijetu s arapskom svijetu. U pustinji gdje ljudi su imali ništa. Nafta je činila da zaimaju i njihova percepcija je sam materializat. Ovaj je svijet. Gradi zgledu 800 metara u Dubaju, sada se gradni pada njoj u Kubajtu, a treća najveća također, emiratna se sprema a ovo Mhammed al-e-Selam nije video svojim očima, ali govorio o ovom priljedu 500 godina. I tako dalje, i tako dalje. Zato smatramo jedan ko korisnim divi dio. Ja vam ovu knjigu Povratak, koju sam i do sada uh, spominjao, neki se pročitavio koriste, jedna od najlepših knjiga u životu sam pročitao. Uh, nikoga neće ostaviti odnodušnji da je pročitala da ne pusti suzu. Ova se knjiga ne može bez suza pročitati, je zvrtno, zvrtno korisna. I još jedna također koja će suzu pot Na oči i srca je 101 trba ili 101 pokajanje, 101 životna priča o pokajanju ljudi koja će postaći na pokajanje, a možda ćete i naći nešto, svoj primjer uvjetnice. Jer evo Ramazan je mjesec pokajanja, mjesec promjene naše, mjesec kada je biti bolji. I ova knjiga je svakako vremljena. samo ukratko, primjer jednog koji mi se jako svidio, a to je Bišan Igon Haris koji kaže bio sam poznat kao čovjek po kao čovjek sklon sržbi tako dalje. A ljudi su ga pitali, čujemo da ti ljudi spominju ime, veličevi kao poslanika. Čime su to zaslužili? Kažu, moja pokajanje, moja teba bila kada sam onog dana našao dan papir na cesti hodajući. Zagio sam se i vidio da na njemu piše Bismillahirrahmanirrahim. Uzeo sam ga, nisam tio da ljudi gazaju po tome. Namirio, su, namirio su sam sam taj papir mirisom kojim sam imao i ostao sam. Usnio sam kako mi se te noši kaže, ti si kaže namirisao moje ime. A ja ću tvoje ime uzdici i na na budućem svijetu. I kaže, da, to to. To je bio razlog njegovog pokajanja, kreni pravim putem. Tako da znači zato lijepi priča koji koji je vas ganuti u srcu ono sto je na teuba kazivanje pokajnika, pokazao što ovaj primjer govori i danas prosimo možda pored Nekada novine uđeš u autobus, ljudi su nema doprostavljene domine jer su pravli autobus ili na ulici ili na nekom mjestu je tamo piše Allah, Đelešanu, Žena raza je ta dita gdje se spominje Bog i mi glavno kako ljudi to gaze, možda i mi gazimo potom i tako dalje, pokušamo to skloniti. A vidite ovaj primjer, jer to nema malo onako, malo našim močima, što ću ja to skloniti, a nije to veliko. Čovjek je to sklonio, pogledajte kako je nagradu zadobio samo zbog lukčina knjiga Sira ili životopis posljednjeg Allahovog poslanika Muhammed Aleyhissela, ovo je malo. Braćo moja, zamislite se ovim vratima sad poka pojavi Muhammed Aleyhissela, šta bi od nas ili kod nas prepoznal Islama šta ima. Koliko u stvari mi onda se pitamo znamo njegovom životu, zbog čega onda muslimani jesu na repu civilizacije, zato što ne znaju cijeniti, prestaviti svoga poslanika drugim. Svi su ljudi danas na Dunjavu, u čitavom, za Muhammeda Ali Sala. Ovo je to se dešava zato što je put Muhammeda Ali Sala. Ja ne govorim samo muslimanima. Nego muslimani ne znaju koj je bio Muhammed Ali zato što mi, mi to ne znamo. Koliko je djece, na primjer imamo? Koliko je moj četki, koliko je moj sinovalo? banalno pitan. Kakav je njegov životni put, kakve su njegove osobine? A je jedno remek djelov. Znači, na našoj djecku prva je ovakva napisana dr. Staffed Halilović je i naš autor, ja to sam želio da vam ovdje predstavim se tima koristite na izlazu, jer Islam nije počeo sa klanjaj, posti, postavi grijehe, nemoj pitakul, Islam je počeo sa eltara, bismi, rabbi, Ovo su prve riječi Islama, prve riječi ovdje ovdje ovdje 97. Uči, čitaj, izučavaj u ime gospodara Tvoga koji, koji stvari. I naš povratak muslimana i svi ljudi Hajdu, dobroti na ovom svijetu i spasu na budućem jeste prije svega pročitanje, učenje, izučavanje. Ja sam imao koliko, nadam se da neko ima pitanje. Vjerujem, volio bi da neko ima nešto da pita. Bez stida, bez uzdučavanja, bez mišljenja će neko to površno mm -hmm. protumačiti. Mislim da bi bilo dobro ako ima nešto vezano za te. Evo. Jeste čuli za ostru, bo to je naš. Za ostru? Jesi. Pa mislite o tom? U kojem smislu? Pa smislu da mnogi ljudi čak i u Silani mnogo više više tamo da se bilo da su u fizički i u psihnički provadili. Što je... kažeš s njim? Jesam učeo sam pitanje čerka kad si učeo obavno. Jesam. <laughs> Dobro pitanje. <laughs> Dobro pitanje. <laughs> Nama je e, naređeno Da poštujemo, kao muslimani, svaku vjeru, pogotovo monetističke vjere. Znači, vrišarstvo i da iza. Međutim, isto tako znamo da je Allah i Želešanu kroz historiju objavljivao samo jednu vjeru. Allah nije objavio pet, 10 dvije, nego samo jednu vjeru. In edina i ed Allah i Islam, kaže Allah i Želešanu jedina vjera kod Allaha i Islam. E, šta ovo znači? Mi vjerujemo da su prijašnji poslanici u stvari donijeli ono što je donijel Muhammed a.l. Prijašnji poslanici padali na seždu, upočivali do kao što mi radimo, postili. Ja znam naraz dok od hrišćana poizajem jedne uh, žene koja prihvatla Islam, a bila je hrišćanka, da hrišćani imaju pet molitih dnev, kao što je imali muslimani. Zašto hrišćani to joj ne znaju, ja to prepuštam njihovim tolozima da im objasnem. Nemala zadešana ređe je postite u uvijednici, propisaju se post kao što je propisan i on imao prije vas. Što znači da su poslovnici 1.17 također dostali post. Zašto taj post nije kao što je naš post od zore do zalaska sunca, nego samo se svodi na uh, uzimanje nemastne hranje, odnosno izbjegavanje masno ja to bi je prepuštan drugima da objasnijem. Znači ono što dršava u ospregu, ne znam konkretno, ne mogu da konkretam odgledu. Međutim, Ako je tamo išlo muslimana, pa i nemuslimana, rekao sam ljudi se hvataju za slavku spasa. Samo da bi se spasali, da bi znači odagnali svoje duhovne ili fizičke probleme, ja sam kako ne govorio duhovni, i otiče znači, svugdje tamo gdje misle da mogu dobiti lijek. Još ako to postane popularno, ako se čuje za to, kao što je recimo, popularan manastir Ostrov bio ili je još, još, još uvijek jest, Onda će ljudi otići da vidjeti šta je to tamo i tako dalje. Međutim, ja sam ovdje pokušao kazati i ukazati kako se neke stvari odvijaju, kako se nešto može pogoditi, kako se nešto ne pogađa i tako dalje. Tako da konkretno, konkretno ne znam jer nisam bio tamo i nisam poznao sa metodama koje se tamo radi i nešao. još pitanje. Ja mislim da je ovo otvore na tema, da još... Da još Vjerujem da svako ima nešto da, da, da teba interesuje, samo... Rezanje nokti u noću... Rezanje nokti u noću, ako je dobra, pogotovo nokta, jer se ne nakaze, jer znači, to znači može da poljeti noću, može onda, da nekoga čak ne dola, oko i tako dalje. Pasi znači za što ovo govori. Prije u našim kućama nije bilo svjetla. Nije bilo, znači, električne energije. Tesla se još nije rodio i pojavi. I onda ovaj, dešavalo se da ljudi upravo na ovaj način mogu činiti neku štetu da ti nokti budu razbacani iz pokući. Činjenica je da nokti kao jedan vid, kao jedan vid čovjek koji ih otpada, nokat kao nokat, nije čistna stvar. Kažmo da su sad neke žene znatko koje onda pustaju nokte i tako dalje, da je doređuju da nokti su jako bitni žene. To je nevjerojatno su nokti bitni žene. Ova, a se nam kaže da ne može muslimani i muslimani proći 40 dana a da on ima od svijepu nokti. Čak jedno od starišta šetel je upravo pod noktima. Znači, što su dužiti, to mu je ovaj, bolja tenda, bolje sudsobra, bolja zašta, tako. Tako da na taj način rezali nokti u noću je izbjegavali iz ono nema nikakve veze sa stvarom, što znaje, tako dalje. Danas nema, znači, zavre se nokti režu i noći, i po dan, i tako dalje. Sunet morda i sada više jednom, jeste da se nokti odrežu u kvijetko, Petak po našem kalendaru počinio od četvrtka najveće sa akšama, do petka najveće do akšama traje. Najbolje bi to bilo raditi petkom ujutru pred polazak na džumu. I zato će čovjek biti posebno nagrađen i tako dalje. Ali nema nikakve smetnje, ako to bude i najveće danas u ovom okolju. Uopak, u nas Tesla edisom pojavlju ovaj dator. So, ovaj, Ima li još pitanje? Jer je da imam? Evo, drago. Sve da budu ovako dobra konstruija, pitašnjama. Počnu, ako krenu malo, molim, puste djetek pitašnju. Pitašnju se. Ja ovo sačnu samo završim, oče djede i rjefu, sačnu samo završim. Budu. Je li dozvoljeno držati slike gdje nema likova i životinja? Slike na kojima nema životinski i ljudskih likova, odnosno onoga što ima duš, što ima u dušu, je doslovno držati pezaži, mrtva priroda i tako dalje, znači kao što vidimo u ove slike ovdje, to nema nikakve zapreke štiće Islava, sve što je Lijedko Islava podržava. Zašto Islava me podržava konkretno ovakve slike, gdje su znači, odstavni ljuski likovi i tako dalje, izbred koji sam ja ovdje s trećim ima svoj razlog, zato što ta upravo šir koji sam spominjao, je nastao na zemlji preko kipova, slika i tako dalje. naše je vjerovanje, islamsko, stoga to zabranjuje. Jer ljudi će postaviti sebi slike, kipove, tako je to nastalo. Možda će postaviti slike pobožnih ljudi da ih se sjećaju. Zna bio pobožan, učevan, uzijeće sliku njegovog pogleda, doći ga poslačno i bade. Međutom neće umrijeti, doće generacije posle i njega. Miće da su te slike koji će zateći slike nekakvih bogova. Božan stava i počeće njih obo Noa ili Nuha je zbog toga poslao na zemlju, da to u Istrije nas protiv toga bori i onda je skasnije desio potop poplao i sve ono što je poznato od manje poznatno, o tom potom. Znači, Mojmedalje 7 kaže da u kuću u kojoj se drže slike ili slike sa ljudskim i životinskim likom i životinje, pas konkretno, u sliku, znači kuća koju drži pas koju je Mjeldala dao na fakut koju čovjeku, nije mu prebioo da živi u kuću, jer mu dao prostranstva i tu nalazi svoju na fakut. Kao i ptice. ptice, se probude prazni, stomaka, najveće zaniše, sitte. Allah se svakom je brine, svima daje na faktu. Znači, ako čovjek pak misli da je sad cool, moderno ili in držati psa u kući, pa ga ovede u kuću, napravimo znači, tu njegove stanište, pocađe u kući, i drži još pored toga ili bez toga stike sa životinskim ljudskim nikoma u takvu kuću neće ući melek. Ovo smo način. Ulazi meleki koji donese rahmet u te kuće. Doro se Smiraj, doro se Miloš, da se jedna A ako oni neče, ako su kuće prazno, ni onda su oni magneti mama za šetane. Šetan unose zlo, nered, netrpeljivost i tako dalje. Jedan razlog zašto je kuće imaju ovakvo stanje upravo između što pardon, radiloka. Namaz u kućama u kojima ima slika, ako to nije po svoje situacije. Ne bi sam malo se odaljiv od teme sujevjerja, ali odgovorit ću na ovo pitanje ako ne, nije vezano s temom. Znači namaz u kućama u kojoj ima slika, znači govorit, pa o čemu govorim, a čak i o pas tu, ako ga moraš obaviti tu, ne možeš znači, to promijeniti kao što ne možeš ako samo tu gostan namaz ti ističe, ti ćeš tu namaz obaviti. Trašaš doladati, u kamo ni taj namaz jer to nije znači ono što se ti proizvoda, nije ono što što si ti uradio i nije ono što možeš odmah promijeniti. Muhammad alaihi sallam je klanjao u Kabi, ono se klanjao znači, u Haremu Mekije kod Kabe, a u tom Haremu Mekije oko bilo 360 tipova, koje su ljudi obožavali prada lahja, on ih nije mogao tek tako istrijebiti, nije mogao tek tako istrušiti porušiti, a takva situacija bila, klanjao je tu, je tako stanje bilo, molio lahja na to Kabuli i niko ne smatra s ti namaze propramo. Znači, Ako Bog dao ovaj taj namaz je Kabul, ali ako ga možeš klanjati negdje drugo, ako ima vremena da se na drugo mesto klanjati, onda je preći bolje klanjati tamo gdje nema ovih pominutih stvari. Ajde. U kojoj se da ljudi od davnina profesuje neke određe i zakon s papira stavljaju te arke u vodu ili tu vodu piju. Koliko je to koristno, značno nekoristno za ljude i da li je to isto odnosno? To nije, nije, nije nekoristno. U tom ima koris jer to su ajeti zaštite koji se na taj način unose u čovjeka na taj način mogu utjecati na njegovu zaštitu. Nekom je nedavno pitao samo znači da li, pošto se piše ovo kamo koji imaju grafit neke, neke znači ovaj materijale elemente koji nisu, nisu kompadini sa ljudskim tijelom, organizmom, a, u tom slučaju oni se ne utrozišu Allahom bolju. Allah dječe da, da ima čovjek problema s Može se, znači, na taj način čovjek sve popravo stanje. Da li da sam uči? Da li da njemu neko uči? Da da mu neko napiše pa da pije tu vodu? Da da nauči sam čovjek na vodu da da bi nekom da pije? To su dozvoljene stvari. Međutim, o čemu sam pričao, govorio sam o ne dozvoljenjim, evo sad sam spomenuo, zahvaljujući ovom pitanju, to što je, što je dozvoljeno po pitanju učinio. Ana pomaga je drugim u taj način. Evo, good. Ako se uđe, Božu kuću, više ljudi, oba pomaga. Do svema ne je U Sarfi se uviše sapao, a ne uveće se premaćavati. Uče se razne dole putem tehničkih pomagala. Koliko je to dola, šta je to stvar pomaga? Znači, koliko želim to pomoć, koliko ćem to koristiti? Da li to koristno, uče se dole putem tehničkih pomagala kao što je mikrofon kao taj je... u pomieszani dosta ljudi tu nema može, može koristiti a i ne mora ja mi se bih pitao to tamo što imaju ljudi kući ruke da će kuravske ajete masovno znači pozivaju ljude tačno je da na određenim mjestima bilo to džamije neke, neke neke druge prostorije dozi dosta ljudi neki su sabestom možda većina nije sabestom pomiješano da znači, će muškarci žene i tako dalje da i to može koristiti ljudima može, a ne mora koristiti. Znači onaj ko da je ta rukja i to očišćenje u stvari samo uh, sljedstvo da se otira šetan od njega i da on poslije toga mora prihvatiti vjeru, uzimati abdest, padati Allahom na steždu, zikriti, spomnati Allah, krenuti prema Allahom, će zašao njegovim putem, onda će njemu koristiti to. Mm. Međutim, ako čovjek misli došao sam ovdje, moće sad otirati ovdje, ja sam čist kao što mi medicinak, doktor medicine, da mi preparat, ja ga koristim i ozdravim, onda to nema smisla. Znači, ovo je nešto drugačije. Paster, malo će primjer biti banan, ako na jednom mjestu vidite, na primjer, izmet životinje neke, muhe će doći na njega, to i privlači. Ako čovjek neki dođe, oti raj, one će se razbježati. Ali ako to mjesto ne očisti i nek isto on će se ponovo vratiti. Tako je s čovjekom koji se zaprlja, zaprlja svoju dušu raznim haramima, On je magnet za šeitare, za džine. Oni ga napadaju. On ne zikri, ne pada Allah na sežu, nije pod ablestom, ne uči kur'an. Ne družite sa pametnim ljudima. Noći, provodi u prljavim mjestima. Dare, provodi s tim takvim mjestima. Onda su šeitari postane njegovi drugovi. Oni su okačeni uko njega, ušli su u njegovo tijelo i tako da oni ga vodaju kao život. Ako on dođe na rukiju, čovjek mu provoči i nešto. Naravno, on će osviti jednu reakciju. Šeitari ne vole učenje kur I naravno čovjek možda će pobjeć od čovjeka, ali ako on sad ne krene putem koji treba da se sam štiti i čisti i tako dalje, on će se automatski vratveni. Znači može tu ga biti koristi, a i ne mora. Zavis je toga koji je došao tu A želosti. Ako neko jedno pitanje, i je da vrši otvar. Evo, ja još je jedno. Ajde. Na, na, na, na, na, na. Jer je korisno. O vodu uzmeš, učiš felek nas i kuljubu Allah. Čišće je kuće. U čaškovima, bačeš mu malo vode. Bačan je vode, da. može koristiti. Pa može koristiti, ali opet ako ta kuća bude grobnica, neće puno koristiti. Šta znači grobnica? Da. Kuća u kojoj se ne planja namaz je grobnica. To je kamur. Kuća u kojoj se slušava muzika, suje se, pije se, mm. a nikad sa Allahom nije na U toj kući ona je grobnica. Ona je kamur, prije pravo kamur. Da čini dvije vrste kuća. Kuća koji se klanja ispunja je molšću i kuća koji se neklanoi dulnica. Imaš kuće u kojima se čita Kur'an, one su tamne, makar imale najbolje osvjetljenje. I kuće u kojima se uči Kur'an. Kad čuje kaže auzubillahi minash-şeytanir-racim, -e počnstuć Kur'an, te kuća se pale kao zvijezde. One zasije i stanovnici nebesa, a ko što mi divimo zvijezdama na nebu. Stavnomici nebesa se divi i gledaju u te kuće jer one njima svijetli kao je Mohamed Ali Sadam kao što nama svijetlije nebesa, Bok išna svijezna. Danas Sadam na nagradi, hvala vam na strepljenju, ja vidim vi ste bili, ali malo sam se već i umorio. Evo ja, ove knjige su ko želi imati sve sjele dobe nadam se ćemo se brzo vidjeti, hvala na velikoj posjeti, posjeta bilo, znači, ovaj, pa, je pak s organizatorom pogodili da je bilo u satima, Bilo ovaj, i više ljudi, fah obog da, vidimo se, nadam se, dozvodno. Se... Želim vam svako dobro, ne mola, oprosti, kako li od nas primi i bude je nama. Amin. Da se vamo nekmoštati,